Nah, dalam hal ini harus dipahami Dan disadari oleh setiap manusia Agar jangan sampai tertipu Oleh keadaan dunia Hingga dia menganggap bahwa Makin hari makin tambah umur Makin lama makin panjang umur Tidak begitu Nah ini masalah Jadi makin lama makin kurang Kalau ada orang umurnya dicatat oleh Allah 50 tahun pada akhir Saban yang lalu tepat umurnya 40 tahun persis tepat, tepat 50 tahun apa 40 tahun sekarang sudah jalan lagi dan lewat 2 bulan setengah kalau awal Ramadan dia masih mempunyai umur sisa umurnya sepuluh tahun karena sudah hilang Ramadan hilang syamban sekarang sudah pertengahan bulan dua bulan setengah nah, hilang lagi umurnya dua bulan setengah tidak lagi sepuluh tahun jadi sembilan tahun sudah kurang lagi nah bagaimana selesai apalagi itu sampai setahun jadi tidakkah tinggal 50, nah tinggal 9 tahun. Nah, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Nah, kalau jatah 50 tahun sekarang sudah 49. 1 tahun. Nah, ini pasti nanti akan sampai kepada saat terakhir. Kalau sudah sampai pada saat yang terakhir, idza jaa ajalukum ra yastaqdimuna sa'atan wa la Tidak dapat di undurkan sedikit pun dan tidak dapat diajukan sedikit pun nah lalu bagi kita manusia manusia hidup terutama kita kaum muslimin dan muslimat kalau sudah kita ditinggal oleh saat hari dan tadi harus kita paham bahwa. Saat dan waktu yang sudah meninggalkan kita Itu sudah jauh Dan tidak akan kembali Yang datang ini Saat baru, waktu baru, hari baru Jumat baru, bulan baru Tahun baru, bukan bulan kemarin Walaupun nanti tahun lagi ada Ramadan bukan ramadhan kemarin itu Ini ramadhan baru Ini selewat, sudah jauh Bahkan sudah hilang Nah Hilangnya waktu, saat, dan sebagainya itu, walaupun sudah jauh dan hilang, tetapi membawa catatan amal-amal kita. Jadi membawa catatan amal-amal kita. En khairan fa khair, wa en syarron fa syar. Kalau baik, ya tercatat amal kita itu baik. Kalau buruk, tercatat amal kita buruk karena amal kebat manusia itu tidak hilang. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may Maka barang siapa melakukan atau perbuat sebesar anak semut dari kebaikan pasti dia akan melihat Hasilnya, atau pahala dan kajarannya. Dan siapa yang berbuat walaupun sekecil anak semut dari kejahatan, alias mungka dan maksiat, pasti dia akan melihat sanksinya atau akibatnya. Kenapa? Karena sudah diaturnya sedemikian rupa oleh Allah SWT dan Allah sudah masang dua malaikat penulis yang berada di setiap manusia yang sudah ialah rakib dan adid Rakib yang mencatat amal kebaikan kita Jelasnya hasanat Adid yang mencatat keburukan kita Kalau orang itu sudah meninggal dunia Dua malaikat ini Yang satu di kepalanya Yang satu di kakinya Menunggu sampai kiamat Membawa buku Membawa catatannya, Membawa raportnya Maka itu, Sayyidina Umar al-Khattab r.a. telah berkata, Hasibu anfusakum qobla'antuhasamu Adakanlah koleksi atau pemawasan diri terhadap diri kalian sebelum kalian dikoreksi oleh Allah. Maka itu, kita sekarang harus menengok ke belakang. Sejak satu Ramadan sampai sekarang, apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita perbuat? Bahkan kalau kita jauhkan tahun dahulu bahkan jauhkan lagi setelah balik, setelah balik sampai sekarang apa yang kita lakukan? Karena sejak balik kita itulah mulai dua malaikat ini bekerja, garam, mulai menulis. Kita tengok. Kalau kita menjumpai amal-amal kita sejak balik dahulu sampai sekarang <tuh> cocok dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan pimpinan Nabi Muhammad Sallallahu s.a.w. Jelasnya sesuai dengan garis syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merasa senang. Merasa gembira. Lalu kita mengadakan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alladhi hadarana lihadar wa maakunna alinah dadi alaula an hadar Allah. Puji syukur kepada Allah. Allah S.Minta diterima. Robbana taqabbal minna inna antas samiul ali. Ya Allah terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Ya Allah maha mendengar lagi maha mentang. Dan jangan sombong, jangan ujuk, jangan merasa besar diri, tapi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah akan diterima. Kalau kita menengok ke belakang. Sejak satu Ramadan sampai sekarang atau sejak tahun yang lalu sampai sekarang atau sejak kita balik sampai sekarang banyak amal perbuatan kita yang menyimpang dari rel dan garisan Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, pertentangan dengan pimpinan Nabi Muhammad SAW Jelasnya banyak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sisa nyawa umur. Di sana kareni ini untuk kita gunakan jadi sisa umurnya harus kita gunakan kesempatan yang paling baik bukan jam hari hilang jam hari hilang sebab kalau sehilang sudah, sudah hilang, tidak bisa tambah lagi iya kalau jurnya orang punya 5 juta sekarang tinggal 2 juta besok usah, besok bulan bisa cari, tambah lagi, mungkin banyak anggap hilang banyak 2 juta apa bisa susah dicari dapat lagi mungkin lebih banyak tapi kalau umurnya hilang tambah jadi apa tidak ada pasaran umur tidak ada toko umur tidak ada pabrik umur yang kita dapat menambah tidak ada nah jadi sisa ini harus dan soal umur itu kalau sudah habis orangnya akan meninggal dunia ini bukan masalah tua bukan masalah muda bukan masalah sakit bukan masalah itu dan ini tapi masalah jatah berapa jatahnya kalau diberi jatah adalah 20 tahun ya pas 20 tahun berangkat kalau diberi jatah 50 ya 50 kalau jatahnya 100 ya 100 jatah 90 ya 90 biar ya pun bagaimana rejatanya masing-masing diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala maka tadi saya katakan sebelum ribu tahun Allah menjadikan dan tumis sudah dicatat Ina dapat sekian, ina dapat sekian. Karena awal bazar ini, ada ini ada dan, Allah, itu azal. nah ini orang ganda dan ditutup oleh Allah orang tak tahu. Nah mereka kesempatan yang sebaik-baiknya ini kita gunakan. Kalau kita mempunyai dosa terbuat muka dan maksiat dalam hari-hari yang lalu, dalam bulan bulan yang lalu, tahun-tahun yang lampau. Nah ina kesempatan yang baik segera kita hendak berpokat kepada Allah Subhanahu Wataala. Adanya pintu pabat ini kerahmatan yang besar dan kenikmatan yang tinggi dari Allah Subhanahu untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita tidak memungkulkan, nah di sini kita salah sendiri. Nah, pabat itu sebagaimana Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan at-tawbatu wajibatun minaz-dzanb At-taubatu min adz-dzambi wajibatun fauran. Maka itu wajib dari segala dosa. Jadi pokok harus kita sebut itu wajib segera. Maka kita harus tahu apakah dosa itu? Yang dinamakan dosa itu apa? Dosa itu semua amal perbuatan yang melanggar atau menyimpang daripada real dan garis syariat Allah Subhanahu wa taala itu yaitu meninggalkan kewajiban dan melanggarlah larangan inilah dosa karena syaitu Allah SWT ada perintah, ada larangan yang perintah pokok ialah hukumnya wajib larangan pokok hukumnya haram ya orang meninggalkan kewajiban yang tak diwajibkan adalah dosa jadi dosa itu adalah meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu SWT dan melanggar atau menerjang apa yang telah dilarang oleh Allah s.w.t atau diharapkan jadi termasuk dosa melanggar garis syariat Allah Subhanahu s.w.t nah, maka setiap manusia harus mengurus dirinya, jangan mengurus orang lain kita bukan urusan tidak urusan seorang lain kepada orang lain itu hanya amar ma'ruf tahi mungkar nasihat ingat mengingatkan bahwa syur hakik, mau sul sada sudah dilakukan sih. Si Nabi pun diingatkan oleh Allah. Fa zakir innama anta mudzakir las ta alaihim bi musay. diingatkan. Bukan musay itu enggak mau malam sabin. Hanya menyampaikan. Urusan nasihat kepada Allah. jadi kita ajak kolekt diri kita sendiri dan koreksi rumah tangga kita keluarga kita karena itu menjadi tanggung jawab kita kullukum ra'in wa kullukum mas'u'al wa'ayatin sami' al-rajul ra'in ala alibayti wa mas'u'al wa'ayatin nah jadi kita adakan koreksi memawasan diri nah kalau ketemu tadi sebagaimana saya terangkan baik alhamdulillah bagaimana caranya kalau ketemu awal-awal kita banyak yang berpentangan dengan Ary syah Allahumma taala, nah kesempatan masih ada, kesempatan yang sebaik-baiknya untuk kita bertobat kepada Allah. Walaupun orang itu anda kufur, kafir, musyrik, munafik, sudah. Tapi pah, kalau dia sadar, masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu taala. Karena masih ada sisa umur kurang berapa, enggak tahu. Ya muka muka kurang seratus tahun. Ya muka muka dah apa tu muka muka. Jadi nah, ini tidak tahu kita nah ini kesempatan yang sesuai baik <tuh> dalam hal ini setelah kita tahu adanya wajib kepada segala dosa dosa ada dua macam ada dosa kecil dan ada dosa besar kalau dosa kecil ini adalah rahmat Allah SWT dari sifat maha bijaksananya bijaksananya Allah SWT dengan amal-amal soal kita ini terlebur nah ini untungnya kita menjadi umat Muhammad Shallallahu Wasallam dengan amal-amal Hasanat, dengan amal-amal sholihat, amal-amal kita yang salah, yang melakukan dosa kecil itu terhapus. Kita sholat maghrib, dosa kita antara asar dan maghrib terhapus, dosa kecil. Kita sholisa, dosa kita antara maghrib dan isya terhapus, dosa kecil. Kita sholat subuh, dosa kita antara Isyak dan subuh terlepur, dosa kecil Kita selalu muhur, dosa kita antara subuh dan muhur terlepur, dosa kecil Kita selalu asal, dosa kita antara muhur dan asal terlepur Kita jumatan, mulai jua yang lalu sampai jua ini Dosa kita, awal jumatan, terlepur, dosa kecil Dan ramadhan dahulu sampai ramadhan sekarang, ini terlepur, dosa kecil kita Omrah ke omrah terlepur, dosa kecil kita setelah sholat membaca as-salawat al-Adzim, al-laila ilailah wal-hayy tiga kali kita lepuh, dosa kita lebur walaupun sebuti besar laut. Nah, ini dosa dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, harus melalui tol. Tidak bisa terhapus. Adapun keistimewaan dari Allah itu masalah hukum Allah Subhanahu ta'ala Nah, jadi kita harus tahu dosa besar. Berapa jumlah di sana ada seorang ulama mencatat hingga ada satu kitab yang diberi nama Al-Qabair, satu kitab Al-Qabair dosa-dosa besar. Jumlahnya di sana dicatat 70 macam. Tapi ada yang kata ulama yang lain lebih daripada itu bahkan ada yang katakan 200 macam. Tapi satu kitab itu menjelaskan ada 70 macam. Nah kita harus. Jadi orang yang mampir dosa besar wajib sigetopat dari kecil pun wajib bobat pokoknya untungnya terhapus karena amal amal kita tinggal hasanat dinihibna sayiat Nah, lalu dosa itu juga dua macam. Dosa kita langsung kepada Allah dan dosa kita terhadap sesama manusia sesama makhluk kalau dosa kita kepada Allah Kalau itu suatu pelanggaran Langsung Melupakan dosa kepada Allah Wajib wabat Dengan melalui tiga syarat Meninggalkan perbuatan itu Merasa menyesal Benar-benar dan betul-betul menyesal Dan niat tidak akan mengulangi lagi Penyempurnanya Jangan sesetifat Contohnya ada orang mampu minum minuman keras Sudah sudah lima puluh. Sekarang dia sadar, total. Masa pun meninggalkan minuman keras itu sama sekali. Ia tinggal obat terbebas. Lalu menyesal, betul betul menyesal. Orang itu kalau menyesal, cari kesannya, sesalan dalam hatinya. Kadang-kadang sampai menangis. terus Terusnya tidak akan mengulangi lagi. Skapok pernah tidak Tidak mengulangi. Sunnah selesai, habis dusanya Ia sempurlakan dengan es Gak ada yang tahu Antara dia dengan Allah Ini dusa pada Allah Berarti kalau meninggalkan kewajiban Nah, wajib Allah? Pernah tidak sholat sekian kali Pernah tidak puasa Allah Sekian hari Pernah tidak melakukan zakat sekian kali Nah, ini kewajiban-kewajiban ditinggalkan Sekarang selesai dengan kodoh Meninggalkan perbuatan dosa tadi. Merasa menyesal. tiap berbuat perbuatan dosa tadi. Dan niat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Dalam meninggalkan kewajiban pada Allah. Lalu. Wajib mengkodohi. Nabi Muhammad SAW. Dan. Wadaynullahi. Ahakku an yukmu. Hutang pada Allah itu lebih hak untuk dikodohi. Nah. Karena dia menganggap kewajiban ada Allah SWT maka kodok tobatnya dan kodoknya wajib segera kalau ada orang umpanya berapa bulan tidak sholat segera dia melakukan tobat dan kalau banyak begitu tidak boleh melakukan sunnah karena belum selesai wajibnya kodoknya apakah itu sholat apakah itu puasa Ramadan apakah zakat? ini masuk masyarakat anggap ada orang bani dia punya sawah satu hektar bani padi padi itu termasuk harta benda atau hasil bumi yang ada za, zakatnya dapat delapan ton air yang mudah 10% zakatnya, delapan kintar gak zakat bani lagi, setahun dua kali anggap anggap dua kali, tidak zakat <tuh> punya utang pada Allah, berapa? Satu ton enam kintal, enam belas kintal, enam belas kintal, sampai 10 tahun. Sekarang sepuluh tahun pemberi mustahab betulan wajib untuk wajib bayar. Jadi enam belas kintal kali sepul sepul, nah, Wajib ya allah. Ini dosa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dosa pada manusia. Wah ini akan repot. Agak terlihat. Syarat Bapak Jampak. Meninggalkan perbuatan dosa itu. Merasa menyesal. Dan niat tidak akan mengulangi lagi. selesaikan urusan itu terhadap. Atau kepada orang yang didusai. Pernah mengaku hormatannya orang. Mencaci maki. Pernah. Merasani Pernah menghina Pernah menuduh Apalagi pernah menempiling Memukul dan sebagainya Atau Hak miliknya apa Nah selesaikan sekarang ini Yang masih di dunia Sebelum kedatangan hari kiamat Kalau pernah merasani omong, Pak atau bu atau dik atau mas Saya pernah merasakan ben, jelek Sekarang saya suruh bobat Minta maaf pada sampean karena saya sering merasakan sampean dengan jelek, sudah dia jawab iya tidak susah saya cukup dia mengatakan iya maaf sama-sama dia cuci saja iya enggak apa-apa pokok saya sudah menyatakan minta pernah misui mencaci maki dan sebagainya kalau pernah menembiling ya kalau pernah menembiling minta maaf saya pernah menembiling sampean enggak atau enggak maaf saya meneles takut seharus ini masalah kisah Pernasalah Othman bin Affan Othman bin Affan Dia punya budak Di dalam budaknya dipanggil Ya Ulam Diem, tak jawab, tak datang Panggil lagi, Ya Ulam Ini jawab, tak datang Ada di dalam, sampai tiga kali Ya Ulam Masih ada di dalam, Jewir Kamu saya panggil sama tiga kali Tiga tak jawab, tak datang Bagaimana kamu, Jewir? Tidak nah, tinggal, sadar saya berpengaruh rumahnya. Wah kenapa buda tidak apa-apa saya cewir. Pasti saya akan dihukum nanti. Daripada dia menuntut, bismillahirrahmanirrahim akan Apa? menuntut saya. Lebih baik saya sekarang minta di bales. Datang, eh hey, ulam, tadi saya kamu, sekarang kamu cewir. Minta bales, supaya bersih. Minta. Sebab di akhrab bukan di cewir. Nah itu ganjarannya dicengpong <guluh> Dibotong Dikasihkan sana Tidak punya ganjaran dosanya orang yang nonton Dibombokkan di sana Nah ini sih Kalau hatta pernah mencuri banyak orang Pernah mengkhianati barangnya orang Pernah ngemplang Utang tidak bayar, Pernah beli barang tidak bayar, Apalagi nyur nyuri takeran timbangan ukuran Metran dan sebagainya Ini hak adanya Bagaimana Pak Bacar? Ya? Empat Pentingan perbuatan itu Menyesal Ya tidak kembali lagi Kembalikan haknya orang, -orang. Atau minta halal. lain Sudah 10 tahun punya hutang Rp5.000 Datang Pak ataupun Saya sekarang setopat Pernah hutang pada sampean Lima tahun yang lalu saya kemplang Tidak bayar Sekarang saya bayar atau sekarang saya minta maaf, maaf saya kan? Orang oh, yang baik, dia ya, yang setia, yang setia, yang halal, tuacar mengulangi lagi, dia ya baik. Orang ada yang semintopat, jauh topat, minta maaf, saya minta maaf, juspudo, juspudo. Tapi jiwaku balik no. Ia wajib balikan. Haknya siapa? Allah oh, menuntut haknya, bolehkah apa, apa haknya? Nah, ini banyak masalah. Bro. Kalau orangnya tidak ada, ahli warisnya. Kalau ahli walisya tidak ada haknya orang itu sodakohkan up pada fakir miskin, nakwa itu untuk orang itu. So, kalau tidak, nanti di ahliya malam. Halal bihalal, mengaturkan segala kesalahan, mohon apa, minta maaf lahir batin, iya-iya sama-sama. Kalau tidak punya salah, baik itu. Kan cara baik, bro. jadi baik berbuka. Tapi kalau betul-betul punya salah, tidak cukup itu. Kalau ngahtolakan setiap kesempatan kelola hispatin yang kuning pengamputan ke sami-sami laut lagi apa beres itu tidak bisa Mau jalan gunting tidak balik apa beres tidak bisa tidak cukup itu harus ikhlaskan maka itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Mangkal indahul mazlumatul di akhihi Min air yang mesehin faliyah tahallul yoma apabila Allah Yakin tidak melalui dirham. Inka dalam amalan salih, uhih dar minhu biquadr mazlumah, wa ellam yakin hasanat uhih dar min syi'at sahibah, fahumilah Allah. Barangsiapa katakan mempunyai kesalahan terbalikan terhadap sesama saudara manusia, jadi pernah menggakuh hormatannya. Atau harta bendanya atau sesuatunya nya mintalah harganya sekarang ini tak dari halal ke halal sekarang ini Adanya masih di dunia ini sebelum kedengar hari tidak ada uang mas tidak ada uang pela kabla allahikun adzimalul adzimah tidak ada harta benda alimah kalau belum selesai sekarang hari kiamat kalau punya amal soleh diambilnya amal solehnya uhiyamin diambil berapa Sekedar dosanya salahnya ambil kalau tidak punya masalah bagaimana dosanya orang itu diambil tumpuknya dia ilhamnya keluar hasanatul oh tidak minsyatul shahibah oh milad alaih kalau kita sekarang tahu macam ini kalau kita yang disalai malah untung orang penyayang dikeberangan orang, untung orang jual parah kalipai ya untung Ya, entah tidak asal ganti saja. Ya. Dicaci maki orang, dihina, diremehkan, di ini untung dia. Asal sabar. Kenapa? Ini semua menjadi tambah bah, tambah pahala tabungan ganjar bagi jamaah. Kalau kuat, kalau tidak kuat, tarik calong bang sadar calong bang ngomel, mukau mukau sinyolong <laughs> kecukur kali. <laughs> oh lemba, eh, ini mah poin apa bagus, bagus kalau poin saja. Iya tidak begitu walaupun dia orangnya tetap dosa tapi kita sudah lain nah habis nah ini masalahnya maka yang berberdosa harus tahu diri mungkin nanti habis sama sekali ganjarannya karena banyak yang menuntut jadi muflis Hadis Nabi Muhammad SAW atad runa manil muflis taukah kalian siapa kalau muflis itu tangkut atau balit? Dikira oleh sahabat sedunia jawab sahabat al muflih fi na mala dirhamala walamata orang bangku di kalangan kita yang orang yang tidak punya harta benda dan tidak punya barang kata Nabi bukan itu al muflih min umati orang yang bangku di umat saya ini maniati al kiamat ibi salatin wa siamin wa zakatin orang yang datang pada al kiamat membawa pahala pahala salat pahala puasa pahala zakat. Ayat Allahnya, tapi banyak dosanya. Wa yakti wa tsama hada wa qad qada hada wa shaqada hada wa akala apa? Banyak dosa pernah mencaci maki orang, <coughs> pernah menuduh orang, pernah membunuh orang, pernah memukul orang, pernah makan harta benda orang tanpa hak. Nah, tatang halik amal diadili oleh Allah, wahwa ahkamul hakimin. Bagaimana? Jawab wahai kami Hasanati, wahai kami Hasanati, dibayarkan kajalan, dibikin sana, dibikin sana, di sana. Bagi yang nuntut, saatnya habis hatta ia faniat Hasanatu. Malamnya yukdoma alih, habis Hasanaja belum selesai, masih ada nuntut. Nila Hasan sudah habis, bagaimana? Ukhidz min khatayahum, fatulihat alaihi. Summa tulihafina diambil dosa-dosanya orang itu yang nuntut ditumpukkan pada orang yang dituntut tadi akhirnya wulung surganya lemparkan ganjaran summa tulihafina habis sudah ini punya gajaran punya pahala kalau datang sudah tak punya pahala bagaimana salah dok kalau datang sudah tambah tumpuk lagi. Bukan orang lain saja menuntut istrinya akan menuntut pada suami, suami akan nuntut pada istri. Apa-apa orang tua akan menuntut anak dan anak akan menuntut orang tua. Saudara akan menuntut pada saudara, apa orang lain. Nah, di sini masalahnya. Maka ini harus kita selesaikan. Karena kita masih berada di dunia, masih ada kesempatan. Nah, ini masalahnya. Bukan dianggap sepi saja, tidak akan hilang. Kalau kita sudah betul-betul melakukan pebad, sesuai dengan guys, Allah Subhanahu Wataala, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Sema, Ata ibu mina gabi, kamalagamba lahu. Orang yang berpebad dari dosa, hanya dengan betul-betul caranya tadi, kamalagamba lus, tiada orang sudah tidak punya dosa. Malaikat yang mencatat itu dilupakan oleh Allah dan tulisannya dihapus oleh Allah habis. Nah ini keuntungan kita. Apalagi kita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam enteng sekali, tidak nah, benar. Kokok oh, bapak betul melalui apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syariatnya sudah hilang, hapus dosa kita. Nah bagaimana cara tadi oleh malaikat ati tadi saya katakan Malaikatnya dilupakan oleh Allah dan jadang dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuknya. Sekarang terhadap hewan bagaimana? Dosa telah binatang Sama Perlah membunuh binatang Perlah menganiaya binatang Kadang-kadang Punya kucing atau ayam dipukul dan sebagainya Atau tidak beri makan Atau mengadu Ayam, kambing, sapi dan sebagainya Semut, jangkrik <gatif> Jadi, itu bagaimana? Ini, ini dosa Sabit Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi pernah melakukan solat gerhana matahari. waktu solat gerhana matahari tengah-tengah solat itu seperti maju ambil apa-apa. yang -apa. so, di belakangnya lihat solat dalam jam solat ini. Selagi so, Nabi terkejut mundur di dalam solat sudah selesai upacara solat hari raya apa hari gerhana matahari. Tanya solat upacara, mengapa tadi jam solat kelamaan? Kita lihat samin maju ambil apa-apa. Kemudian samin takut mundur dia bilang saya tadi maju nampak surga ada domporan-dombor anggur akan saya ambil tapi saya stop belum waktunya <coughs> kemudian saya mundur tadi saya nampak neraka jadi saya nampak neraka di dalam neraka itu saya lihat ada orang perubahan di cakari kucing cakari kucing disiksa di neraka dengan di kucing kenapa? karena dia punya kucing Dengan dibacakan kucing. Kenapa? Karena dia punya kucing. Laba apa dah? Dia ikat. Laba apa amat dah? Walas apa dah? Walau kalau tak Punya kucing, dia ikat. Tidak dia beri makan, tidak dia beri minum, sahaja dia lepaskan sampai mati. Ini disiksa. Tidak mulakan. Nah, ini masalahnya. Sebab bila hewan diadili antara hewan dengan hewan diadili antara hewan dengan hewan diadili ayam punya jalur nabruk atau wah, ayam dia punya jalur diadili kambing sapi yang punya tanduk menghantam kambing yang tidak punya tanduk ini diadili hewan dengan hewan baru hewan dengan manusia nanti manusia dengan manusia kalau hewan jadikan tanah susah selesai jadi tanah itu hewan maka nah, orang kafir waktu itu ingin jadi tanah ingin jadi hewan wa yakulul kafir ya laytani kun tuturada Kalau kita ya, dapat bagaimana? Bukan kepada kucing itu begitu minta maaf apa apa ayam ini, tidak begitu. Tahu ni ya, apa kucing sampai mati pun ya. patung kepuy pergi sampai ekor. Ia ya, sekepek sekepek lah berfikir apa ayam tangir ayam saya pelak ma apa begitu? Tidak begitu kembali kepada pemilik ayam yang membuat ayam. Jangan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Tepat kepada Allah. Tidak nah, di sini. Jadi orang berhati-hati. Allah Mahadil. Nah inilah. Jadi kita kalau mengesyirah segera kita berobat. Sudah kita tingkatkan amal-amal ibadah kita kita tingkatkan, ketingkatkan sampai umur kita makin kurang, makin kurang amal ibadahnya makin meningkat, makin meningkat sampai topnya di sana. Jatuhnya saat panggilan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mempunyai tingkat yang tinggi di sana akan berakal fushul khutimah. Nah kalau saya sokong dimasuklah senang dan kembali. Maka tidak ada orang mukmin mati susah itu tidak ada. Muka mukmin mati mesti senang. So semati, setunjukkan surganya tempatnya. Jadi dia senang kembali. Mereka mahu datang. Kata mereka makan. Kalau Allah aku beradu dia beraksi. Nah, maka harus peningkatan dalam hal ini harus kita final rumah tangga kita, jamaah dan kawan kita keseluruhnya aina sudah saatnya kita harus meningkatkan meningkatkan amal-amal ibadah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW Hingga kita mendapatkan husnul khatimah surga tempat kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim اللهم اجنا من بولا لا من بطل الله اللهم أجلنا من تلا وني من تلا اللهم نجنا من وئلا من عبد من عمل اسكاها من اخذا بطي بها وبالعذاب ظلها العاقد من دنيا خيرها من قومها اللهم ربنا ادنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وعدف الناس اللهم كن على الشر فتن والمهل نبرء منها وبطن الله وباغ الاشرار والعالمين والحاسدين والموضين وسوق الكافرين بما شاء سبحانه وكافرين وكافرين قال شمنير الله من فعلنا بما علمنا الشمل مين يفونا الله من فعلنا بما علمنا اللهم بارك لنا في معطينا ومزقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين وآلنا وعلادنا وذرياتنا واسم نجمعين إيمانا كاملا ويقيا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا ونزقا حلالا طيبا وعمرا طبيلا مباركا في طاعتك كيرا الله مع الصحة والسلام والعافية القوى المتال والنصف من أرقب الكافرين اللهم <سؤال> اجعل جملا هذا جمل مرحومة ودفعه قلنا ننصره وعملنا من المكولة صن صن مشكورة وجعلنا جعلنا ننصره من المكورة اللهم ربنا قبل منا إنك مسلّم عظيم ذو علين كم برحيم وافلنا ورحمنا ذمولنا ونصرنا القل كافرين اللهم إنا على سكنا بالعافية والمعافى أن في الدين ونيراحمنا رحمك يا رحمة رحمنك يا رحمة رحمنك يا رحمة رحمن رحمنا Wa sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Rabbika Rabbul Azizat Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Amin